Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fusese cu Iisus. Ce schimbare uriașă face în ființa omului credința în Domnul Iisus Hristos și umblarea cu El prin credință? El strămută dintr-o împărăție, împărăția întunericului păcatului, în altă împărăție, împărăția luminii, a dragostei și a adevărului. Cei doi apostoli, Petru și Ioan, erau doi uriași ai credinței și ai adevărului. Erau doi fii ai luminii în fața unei mari adunări de fii ai întunericului. Petru și Ioan fusese aduși în fața Sinedriului ca să dea socoteală pentru credința lor în Domnul Isus. Cuvântul lor de apărare a pus în uimire pe membrii Sinedriului. Vorbele acestor oameni necărturari, agramatos în limba greacă și de rând, idiotai în greacă, erau cu adevărat o minune. Numai faptul că fuseseră cu Iisus a lămurit puțin pe cei din Sinedriu. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Cine a aflat cu adevărat adevărul este izbăvit de frica de oameni. Adevărul îl face cu adevărat slobod de toate lucrurile pământești. Zice poetul Tudor Arghezi, când umbli cu adevărul te simți cinstit și sănătos. Adevărul te face tare chiar dacă ai trup slab, te face înțelept chiar dacă n-ai urmat școli pământești, te face liber chiar dacă ești cu trupul în temniță. Apostolii erau plini de îndrăsneală pentru că erau plini de credința adevărului. Îndrăzneala are ca mamă credința, iar ca tată adevărul. Creștini fără îndrăzneală înseamnă car fără cai, arc fără săgeată, teacă fără sabie. Ca să fii îndrăzneț, trebuie să ai adevărul. Adevărul te face îndrăzneț ca leul și blând ca porumbelul. Timiditatea nu este smerenie, ci lipsă de încredere în cel ce a zis Îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Petru înseamnă statornicie, Ioan înseamnă un dar al Harului Lui Dumnezeu. Statornicia în credință și în Harul Lui Dumnezeu îndrăznește totdeauna și în fața oricui. Copiii Lui Dumnezeu, frații mei, de cine vă temeți voi? Cine se teme cu adevărat de Dumnezeu este izbăvit de teama de oameni. Îndrăzneala este semnul temătorilor de Dumnezeu. Îndrăzneala lucrează în lumină, mândria lucrează în întuneric. Cea din tâi urmărește slava lui Dumnezeu, cea din urmă urmărește slava Eului. Îndrăzneții duhovnicești sunt smeriți, smeriții sunt îndrăzneți. Știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fusese cu Iisus. Cine mănâncă ceapă, miroase a ceapă, glăsuiește un proverb african. Cine umblă cu Iisus, miroase a Iisus, devine mireasma lui. Când ești cu Isus, nu mai ești om de rând și nici necărturar. Cine are Biblia în el, învățătura ei în gândirea și trăirea lui, e om cu carte. Viața lui Isus în cel care a primit-o prin credință se vede. Toți trebuie să vadă curăția noastră, dragostea noastră, râvna noastră, îndrezneala noastră, trăirea noastră întreagă cu Isus. Nu numai gura noastră trebuie să mărturisească, ci întreaga noastră ființă, în toate mișcările ei, trebuie să înalțe numele și felul de fi al Domnului Isus. Duhul Sfânt poate da înțelepciune mai mult decât toate cărțile de pe pământ, dar toate cărțile de pe pământ nu pot da înțelepciunea Duhului Sfânt. Cine umblă cu Isus se deosebește de restul oamenilor. Omul e înfățișarea mediului în care trăiește și imită pe cei cu care locuiește. Un creștin se cunoaște îndată, fără să facă mărturisiri cu gura. Învățătura celor doi apostoli nu venea de la oameni, ci numai din viețuirea clipă de clipă, în strânsă legătură cu Domnul Isus, care prin Duhul Sfânt pe care îl dă tuturor celor ce cred în El, îi călăuzește în tot adevărul. Au cunoscut că fuseseră cu Isus. A fi cu Isus înseamnă a fi totdeauna plin de viață, de viața lui. E peste putință să biruiești un om care trăiește în Domnul Isus Hristos. Zice un înțelept, nici o filozofie nu trebuie luată în serios dacă nu suntem siguri că omul care a gândit-o a trăit-o. Și așa depozitul de minciuni al omenirii a devenit de mult neîncăpător și au priceput că fusese ră cu Iisus. Acești mari preoți, Ana și Caiafa, care au răstignit pe Domnul Iisus, ar fi putut să aducă dovada trupului mort al lui Iisus ca să le astupe gura apostolilor care spuneau că El a înviat. De ce ne-au făcut-o? Pentru că ei știau că El înviase. În adevăr, acești mari preoți, vrăjmașii ai Domnului Iisus, prin recunoașterea adevărului din viața celor doi apostoli, au adus, fără să vrea, o mare laudă a celuia pe care ei îl osândiseră la moarte. În vârtejul vieții prin care trecem trebuie ca toți cei ce ne văd, prieteni sau neprieteni, să fie siliți să mărturisească același lucru despre noi. Felul nostru de a lucra, de a vorbi, tonul prietenos și voios în același timp, firea noastră hotărâtă și veselă, dragostea noastră, luarea aminte și bună rânduială în cele mai mici lucruri din viață să fie arătarea în afară a vieții noastre ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Într-un cuvânt, întreaga noastră purtare trebuie să fie o dovadă neîntreruptă că am fost și suntem cu Domnul Iisus Hristos. Ca să ajungem aici, trebuie să ne dăm toată silința ca să păstrăm legătura între El și noi în fiecare clipă sau, cu alte cuvinte, să-L sfințim ca Domn în inima noastră, fără întrerupere. Versetul 14 Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotriva. Cea mai puternică dovadă despre foc este focul însuși, nu teoria focului. Cea mai limpede și mai zdrobitoare mărturie a apostolilor nu era atât vorba lor, cât era fapta lor. Cea mai strălucitoare apărare și cel mai nedoborât argument pentru adevărul Evangheliei Domnului Isus Hristos este întruparea lui într-o viață trăită zi de zi. Omul nou în Hristos, omul înviat din moartea păcatului, este martorul adevărat al lui Hristos, peste care nimeni nu poate să treacă. Zicea un proverb rusesc, Faptele sunt cele mai încăpăținate argumente, nimeni nu le poate sta împotrivă. Marii preoți și toți membrii Sinedriului nu din lipsă de dovezi se împotriveau adevărului despre Domnul Isus Hristos și nu voiau să primească acest adevăr. Zice un înțelept, cea mai mare piedică în găsirea adevărului este încăpățânarea omului care se crede că știe și cunoaște totul. În lucrarea lui, Domnul Isus face din când în când câte o minune ca să poată sluji ca mărturie atunci când este nevoie în vederea întăririi adevărului evanghelic între oameni ca ei să fie mântuiți. Nu minunea este scopul, ci înălțarea adevărului mântuitor. Lângă apostoli, stătea fostul oloc vindecat prin puterea Domnului Iisus Hristos dar această adunare de conducători religioși, vrăjmași ai lui Hristos, deși vedeau minunea nu voiau să treacă de partea adevărului. Să nu ne batem capul cum a ajuns omul vindecat în fața Sinedriului. Dumnezeu a rânduit lucrul acesta în vederea împlinirii planului său. Înțelegem adevărul acesta astfel. Așa cum lângă apostoli se afla omul vindecat de Domnul Isus prin mâinile lor, tot așa lângă noi ar trebui să fie cineva pe care l-am adus la Mântuitorul Hristos ca să primească, prin credința în el, mântuirea. Versetul 15. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor sau sfătuit între ei. Soborul era în mare încurcătură și trebuia să chipzească bine cum să iasă din ea fără pagubă. Cei doi pescari, oameni de rând, făcuseră o faptă cu mare răsunet în norod, dar care nu însemna o călcare de lege și deci nu puteau fi pedepsiți. Totuși, dacă i-ar fi lăsat liber să propovăduiască aceasta, adică vindecarea în numele lui Isus, ar fi însemnat o mare biruință pentru noua învățătură și o mare pagubă pentru religia iudeilor. Ce era de făcut? Ura nu creează îngeri, spunea cineva. Acești judecători, dând afară pe apostoli din mijlocul lor, se sfătuiau între ei nu ca să le facă bine, ci ca să le facă rău, fiindcă urau pe Isus, pe care ei, acești oameni de rând, îl propovăduiau. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei. Gânduri duhovnicești Din sfaturile lor e chiar de dorit să te dea afară oamenii, urmașulea lui Hristos. Aceasta este o dovadă că nu ești dintre ei. Credinciosul nu poate sta mult în adunarea necredincioșilor, ori este el, ori este dat afară de ei. Aceasta este o lege naturală. Versetul 16 Și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că printre ei s-a făcut o minune vădită, pe care nu putem tăgădui. Cel mai mare păcat al oamenilor, spunea Eminescu, este frica de a privi în față și a recunoaște adevărul. Un alt înțelept spunea, numai nebunii nu-și schimbă opiniile în fața adevărului simplu și de netăgăduit. Marii preoți împreună cu întregul sobor nu aveau nevoie de adevăr, chiar dacă s-ar fi coborât toți îngerii din cer ca să-i încredințeze prin mari minuni. Ei își apărau interesele lor pe care le legau de interesele neamului și ale religiei lui. Și când interesele sau mândria sunt la mijloc, adevărul este dat la o parte. Interesele, duhul de partidă și mândria, se cătuiesc inima de credință și o duc la împietrire față de adevăr. Când este vorba de adevăr, de mărturisirea lui, fratele meu, să nu privești niciodată spre pământ, ci numai spre cer. Pământul îți înmoaie inima și țintunecă ochii credinței. Cerul însă întărește în toate privințele și te umple de curaj. Zice Democrit, filozof grec din vechime, este o datorie a spune adevărul și a făptui dreptatea. Numai pe acela îl iubesc zeii care urăște nedreptatea. Mărturisește adevărul chiar dacă ai pierde tot și viața atunci ai câștigat pe Dumnezeu ca prieten și iubit. Cine nu are adevărul nu-i nici drept în gândirea și în trăirea lui, pentru că adevărul este un singur trup cu dreptatea. Și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Gânduri duhovnicești. Omului în grecește îi se spune antropos, adică privitor în sus. Ce vom face oamenilor, adică privitorilor în sus? Nimic. Sunteți toți niște neputincioși dacă vă luptați împotriva celor care privesc în sus cu adevărat. Mereu întrebarea lui Pilat: Ce să fac cu Isus? Urmașii lui ridică aceeași întrebare, dar nu numai pentru necredincioși, ci și pentru credincioși. Fiecare credincios trebuie să știe ce să facă și cum să se poarte cu alt credincios. Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Deci și marii preoți ca și norodul știau despre minunea săvârșită prin apostoli și nu puteau tăgădui, dar nici nu voiau să fie propovăduită ca să nu treacă norodul de partea lui Isus pe care îl urau. Cei doi apostoli deveniseră o priveliște pentru toți din pricina lucrării Domnului Isus care se făcuse prin ei. A fi creștin, urmaș al lui Hristos, înseamnă om în care s-a petrecut o lucrare a Domnului Isus și apoi prin el se continuă lucrarea în alții. Dar prin tine, dragul meu frate, urmaș al lui Hristos, s-a făcut vreo lucrare mai însemnată? În viața oricărui creștin adevărat trebuie să se petreacă ceva neobișnuit. Aici trebuie să ajungem toți cei care ne-am hotărât să urmăm pe Domnul Isus să nu poată nimeni să tăgăduiască viața și lucrarea noastră. Atunci ne îndeplinim cu adevărat menirea pe pământ. Versetul 17 Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Adevărul este ocolit numai de cei care se tem de el. Da, adevărul poate fi ocolit dar nu zdrobit. Mare dreptate are poetul Ștefan Octavian Iosif în versurile Iar adevărul stâncă rece de care spusele se sparg. Cu nimic nu se îmbată omul mai mult decât cu propriile lui cuvinte atunci când nu vrea să ține seama de adevăr. Acești conducători religioși, stăpâniți de Duhul Diavolului, voiau să împiedice cu orice preț lățirea vestei despre Domnul Isus și lucrarea Lui, de aceea au hotărât să amenințe pe apostoli. Amenințarea este unul din mijloacele vrăjmașului pentru împiedicarea răspândirii Evangheliei. De la început a fost așa și va fi mereu până la sfârșitul viacului. Credincioșii însă nu trebuie să se teamă de amenințări. Viața lor este în mâna Domnului și nu li se poate întâmpla niciun rău, dacă rămân ascultători și curați. Pentru ei, diavolul este un vrăjmaș biruit. Evanghelia este adusă din cer ca să se întinde peste tot pământul și ea se întinde prin cei cu adevărat credincioși. Orice creștin adevărat este un vas prin care se lățește Evanghelia în lume. Tu ești un asemenea vas? și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Ca să poruncești împotriva adevărului, îți semnezi singur sentința de moarte. Numele Isus este cel mai nesuferit nume pentru satana. Sunt și astăzi oameni care nu se neliniștesc atunci când se vorbește despre Dumnezeu, când însă este amintit numele Domnului Iisus, Sarca Arși. Cine ascultă porunca Domnului, mergeți și propovăduiți, nu mai poate asculta porunca oamenilor, să nu mai vorbiți în numele acesta. Un scriitor libanez, Jubran, care a trăit între 1883-1931, a scris Viața fără libertate este ca un trup fără suflet, libertatea fără gândire este ca un suflet tulburat. Viața, libertatea și gândirea sunt trei postaze ale unui singur tot, veșnic, care nu dispare și nu se destramă. Pentru noi credincioși, numele Iisus este totul, viață, libertate, fericire acum și în vecii vecilor. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om desăvârșit în Hristos. El ne dă și voința și înfăptuirea ca să nu-l tăgăduim niciodată. Slăvi să-i fie numele acum și în vecii vecilor. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor. Să recitim versetele asupra cărora am meditat.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 Mai în izvorul vieții Noi trăim cu adevărat Iar acest izvor e veșnic Dumnezeul minunat Netrăită este viața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 Sufletului mântuit Iar iubirea este veșnic Dumnezeul preamărit Netrăită este viața Fără Dumnezeu El o face să rodea Rodul bun și greu, El o face să rodească, Rodul bun și greu. Dumnezeu e veci izvorul bunurilor de orice fel,